Sonsona FM Sensei Pulsí Cuisnes del Mundo Cocina del món. Cuisina del Mundo Cuisina del Mundo Cuisina del Mundo Yeda Acares del Álvaro Cuisina ines. Cuines del món. La cuina alemanya és molt diversa i varia molt d'una regió a una altra, ja que està molt influenciada pels països que l'envolte. Té influències de la cuina francesa, suïssa, austriaca i holandesa. Els plats són abundants i hi ha una gran diversitat d'ingredients. La carn més utilitzada és la de porc i també la de vedella, i també aus de corral com la gallina, l'oca i el gall d'indi. També fan servir carns de caça com el porc senglar i el conill. El producte més internacional de la cuina alemanya és la salsitxa. N'hi ha de moltes varietats. Els alemanys distingeixen entre Bratsburg, les salsitxes fetes amb carn de porc i vaca, i aquestes es mengen rostides, i també hi ha les salsitxes bruchwurst, que normalment es mengen cuites. Dins d'aquest tipus n'hi ha de diferents elaboracions, com la de Frankfurt, la de Weisswurst o les de Múnich. Normalment s'acompanyen de mostassa i també amb capdells i puré. Les verdures es fan servir molt en els guisats, tot i que també es posen d'acompanyament als plats principals. Les tres verdures que acompanyen la gran majoria dels seus plats i que donen un sabor molt característic són la patata, la ceba i la col. També tenen gran varietat de productes làctics, com els formatges, com per exemple el harser case, fet amb llet agra, també el kefir i el dickmilk. Els vins alemanys tenen gran fama, uns secs i altres dolços, però sempre són lleugers. Però la beguda més important és la cervesa, n'hi ha de diferents tipus fosques com la dunkel o la albier més roses com la pilsen amb sabor intens o suau més dolça o amarga com podeu sentir n'hi ha una gran varietat bé, ara Lucas de l'escola de lladurs us explicarà una recepta del seu país Apferfankuhn Ingredients 150 grams de farina 3,8 litres de llet 7 ous 50 grams de sucre un grapat de sal 750 grams de poma una llimona 4 cullerades de mantega 4 cullerades de sucre Preparació 1. Varegem la farina amb un terç de litres de llet 2. I afegim els ous el sucre i un grapat de sal 3 i afegim la resta de llet fins que la massa sigui espesa. 4. Posem la vitroceràmica amb poc escalfor. 5. Per a cada crep desfem una mica de mantega en una paella. 6. Posem una cullerada de sucre a la paella. 7. Baixem l'escalfor de la vitroceràmica. 8. Posem un quart de poma tallada a mitges llunes. 9. Cobrim les pomes amb un quart de massa i ho deixem ferse se dos minuts. 10. Tapem la paella i la girem. 11. Tornem a posar la paella al foc. 12. Finalment, deixem fer-se els creps de l'altre costat. Dos minuts més. I bon profit! sul sona eseme sense 7.5